گران مخترم عالدن کو دمولانا علی اکاتلی صحیب دار دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو گرچین کی شیره دا دید ملای دو پتی ایسا تای سنت قیسد اند سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایز دیمین چوک جنگیر ارور صوابی پوپریجر انوارشیر موبایل نمبر 0377101024 ا کدی نه لارو سماده وری دلو ود الله کتاب او اغه اوره د تیار نو ایا ګمان کې اکسان کفار او جه کافراندی ا تخیزو چې نیولې دې عبادی بنگان زم ما من دونې سوا زمانہ اولی اپمت ګاره ان بشکه منګه اتنا تیار کړدې جهنم ما جهنم دل کافرین د پار د کافرانو نزله اپ ملستا کې قلای پیغمبره حالنا بیاګو خبر کم تاسو بل اکثرینا فتاوانیان باندې اعمال پامل کې نسب دي الذين دا کساندي زلسا يوم چې خاطر کوشش دغه په حياته دنیا او جنه دنیا کې او هم اودیا سبونا ګمان کوي انوم چې بهشکه دي يحسنون کې دي صنعانه کوي دې کون کې دنه کو دي صنعت نکه کوي دي أولئك الذين ندعا كسان دي كفرو كما نكر دي بي آيات ربهم ده حكمنو در اخفلنا ولقائه آدمو لاقا در اخفلنا فحبتت آمالو فس بربعات شعملنو دي فلعنو قيمو فس ابنو کم انگا لهم دير پارا يوم القيامت فرد قيامت باني وزنا طول دعمل طول دعملو زكي اولو مشرق براوستيش لأي تامبور کلا کلا بچ کامنه د عامل تللی شي اا چاغه تلکې کین د ماش د وزن مر طول بونت د ماش د وزن مر طول بونت دک ایمان پکه نو کنه بنده چې درونې خو په ایمان باندې درونې الله تل د اعمالو بهونش وزن بونت زالکدا جزاوم سزا ردیرا جهنم جهنم بما ما بساب دغې کفر او چې دین کار کړو واتخذون وليو آیاتي ایتنا زما ورسول پیغمبران زما هو دوا پټوک باندې بشارت ورکي مؤمنان ته ان الذين بهشکا کسان امنو چې مؤمنان دي عامل الصالحات عمل کوي نه کانت لهم ای بردیه پارا جنات جنت جنت جنت الفردوس جنته الفردوس نو سلا په مل مستیاقي او حديث کې مراد نبی له سلام فرمایي سوال کوئ د جنت جنته الفردوس سوال کوئ ذکا جنته الفردوس دا د جنتونو مرکز د منبره اوچینرهټولی چې د نور جنت ا هغه ټولې د ک هغ را خوې شوي خالیدي نفیها ی همهې شپغې کې لا غونه نه بهغاړیدي د هغې نه حیولله اوړدل د کاانې متون نه چا بیاړو کې اولی پې غمبره لوکانل بهرو ک دریا ب نامې دادن صی ل کلمات ربي د پاه د سفاتو درب زما لَنَافِذَ الْبَحْرُ رَخْمَ خَاتَمَ بشی دریابونه قبل آن تنفذ کلمات ربی ما کې د ختمې دودې صفات او د رځمانه ولوینا اگر کچر رول مونږه ابي مثله په شان د مدد ا پمداد کې کچر دمر دریابونه او دمر ونی قلمونه شي او د الله صفات په لیکلی شي هغه دریابونه هغه سی به ختم شي ونی وقلمونه قتم شي خدای الله صفاتو نه ختمي وی خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام نشته او کیشته کی یا د غرغې مرغرغې او obeskle او, او چکهلمه خو کېابهره دا غنه یو ساس توش وی خضر علیہ السلام وتو کی دا لو د انسان علم دومره فرق دی چې دا ساس کوشه د ساس کې دا د انسان علم دی دا د ریابات چې دا د الله علم دی دوه مله د الله صفات هغه چې کومه زیاتۍ چې هغه ختمیږي نه قوله پیغمبر انما انا بشکازو بشر بني ادم ما مثلکم پشان استاسو یوهائی لیاوه یې کول شي ما ته انما د دې خبره الهه کوم چې بشکمدگار استاسو اله هوایت صرف دغه او الله دی په من کانه جو په سااع سووک چومیت کېلی قرب به د ملاقات در خپل فل فلی عمل عمل دو کې عملن سوییان عمل نیک والشریک او نه شې کوي بعد تیرب به په بعد کې ه داېڅوک سر یعنی چوا په د سر الفاتر نه ننظر شوري. داود سوره دا تزر اول مستجيبين الاله تعاله داود سوره دا تزر اول مستجيبين لله تعالى عاجزي مقربين الله تعالى دنيكان خلق الله تعالى عاجزي دا داود سوره ما کي سوره سرا اورو تعلق په مخ صورت کې نفي د مغيب د مخلوقات نه بیان کړه سلو واقعيات د امبياوي په اړه پیښ کوو چا له مغيب نه و نه صورت کې نفي تصرف د مخلوقات نه کوو دې صورت یې نفي تصرف د مخلوقات نه کوو ځکه داسورتې دې صورت, صورت پر سي یو ځای راوړو یا مخ صورت کې نفي د شرک فالعلم اغو شو ما کی صورت کی نفی د شرک دا, دا فالعلم شو نفی د صورت کی رد شرک فی الدعاء چ کم دی نه کو دې صورت کی نفی د شرک فی الدعاء کو زکه دا صورت دې صورت پرسی یو ځای راوړو یا وخت کی صورت کی پتوه په هغه چا باندې اوله ګولہ جنبيه کرام ته مدد چوي نه پاري باندې د کفر فتوا لګولہ لکه دې اخیری روکو کې باري د کفر فتوا لګولہ نه په دې سورته کې فتوا په هغه کې الګي چې عيسو عليه السلام ته اله وای دې سورته کې فتوا په هغه کې جیسع علیہ السلام ته الہ وے دا صورت دی صورت پسې یو زيره وړو یا مخ کی صورت اخر کې بیان شو انما الہکم الہ, الٰہ واحد بشکہ مددگار ستاسو د هغه یو دی ستاسو حاجت پر كون کې د هغه یو الہ دی نو دی صورت کې وای چې الہ ایصال السلام تاسو کوی دیس وقت کے ویچے لاست عیسیٰ علیہ السلام تا سوکوئی ندا کافر او مشرک دے بیدی نہ دے زکا مددگار یو اللہ رے ولی عیسیٰ علیہ السلام وی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَابُدُو چتی سیت کے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَابُدُو بے شکا اللہ رب زمادے رب ستاثرے بندگیو کے داغو زکر دا صورتی دی صورت پسی او دیر آوڑا. یا مخ کی صورت که تیر شو مخ کی صورت که شپالا سمعت که تیر شو وَإِذَيَا تَزَلْتَ مُوْهَمْ وَمَعْ يَعْبُدُونَ الله دُونِ اللَّهِ وَإِذَيَا تَزَلْتَ مُوْهَمْ وَمَعْ يَعْبُدُونَ الله کله چې بیل شیطاسو ده آغا چانا چه دی عباد کیسی و ده اللانا لدی صورت کی اتسال ویختمیت کیوی د دی صورتو اتسال ویختمیتو گوره و آتز لکم و ما تدعون من دون اللہ و آتز لکم و ما تدعون من دون اللہ آزو بیزار ماستا سنا و دا غجانا چه تاثیر آمد که ویسی واد آلانا نزک دا صورتی دی صورت پسی او دی روڑو یا مخ کی صورت که شو مخ کی صورت که دیار لسم آیت کی نه نهنو نقص علیکن باهم بالحق انہم فیتیتن آمنو بی ربهم وزیدنا هم حدا دیار لسم آیت وزیدنا زیاد ورک منګا دې ته همت دی اولی کرام الان منګه همت ورکړو د دې سورته شپګو یا ایتو ګورای د دې سورته شپګو یا ایتو ګورای نه هغه کیسوي ویزید الله الزینا اهتدا وحدا ویزید الله الزینا اهتدا وحدا زیاتی الله کسان را چلارې مندل دا ہو دا ہمت دل تیم وی ہمت عل تیم دا صورتې دی صورت پسی یو زیر اوڑ یا مخی صورت کی تیرشیو مخی صورت کې سلور در کې کی تیرشیو وکان له سمر فقال لی صاحبی وہو يحاورو انا اكثر منك مالا واعز افرا انا اكثر منك مالا واعز افرا زو زیاتما استانا په مال کې او پټور کې پنافر کې استانه زیاتما نردی دي صورت د دې صورت او ايات غورې ستتر افرات الذي كفر باياتنا وقال لؤتينا مالا وولدا وَقَالَ لَأُوْ تَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا وَاِدَا مَشْرِقَوْا چِرَاكَوْا لِبَشِ مَاتَ مَالًا او اولاد نظر که در صورت دی صورت پس یهو زیر آره یا موقع کی صورت کی ذکر شو موقع کی صورت کې پینزم آیت کی تیر شو هم من بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعَبَائِهِمْ کَبْرَتْ کَلِمَتًا تَخْرَجُوْ مِن قبرات کلمتن تخرجوا من افواههم لو یا خبر ده چې روزی دخلور دینه د دې دخلونه کوم روزین لوې خبره دا نو د دې سورته اخر یو کم نوي کې یو ګورای د دې سورته یو کم نوي کې یو ګورای لق وقعل اتخذ الرحمن لقد ج توشي عدتهوي کاعبورت کالیماتتن تهخروجمن افیمواډی رالو خبره دا چې ردي دښو نهروي دلته ووي لقدجه شي ن ده یقین تا صورتت لوکو په یو کاروي سره ځکه دا صورتدي صورتت په را وړو خل سره صورت کې دا دوی اول ایسا کی عاجزی ده مخلوقات بیانه ای چه مخلوقات اللہ تا مختاج ده او بیا دوی میسا کی تخویفات او زواجر او دا چکم دینه ورکی اول ایسا کی عجز د انبیو او دوی میسا کی تخویفات او زواجر نمان انکو مسلی دا توحید تا مختصر دا خلاصا ده سورت بسم الله الرحمن الرحیم کا پیا کا یا عین سواد کاب ها ذکر رحمت ربک لیکن دا مقطعات تی اللہ پاگی پوئی ذکر رحمت ربکا یادکا رحمت درخ پل عبدو چه کل دے بندخ پل بندے ذکریہ چه ذکریہ علیہ السلام دے و ذکریہ علیہ السلام دے اللہوی اغیات کا زما بندہ اذنہ دا کوم واقع چې فریاد وکړو خپل تانه د ان قضیا فریاد پټ یاني فریاد پټ یاني دعا پټ دعا پټ چې کوم نه دا او دا خره حاصله قطادر زلالو اغم وی ان الله یحب یحب الصوت ان الله یحب الصوت الخفی الله تعالی هغه انسان خو هي چې आवाज او پټوي د دعا کې ان الله يحب الصوت الخفیا الله تعالی هغه لکی اغه आवाज پټوالا او قلب نقیا او غذلو صفوالا چې زړې د کوفرا د شیخ ناصفوی اوازی په دعا کې آهسته او پروي امام قطادہ رضی الله عنه الله دا انسان خو او دعا پټس خره پټه به تردا زکر دعا اصول لې یاو چې دعا پټوي دیم دعا کې ته وایې د چانه غواړي چې هغه سروي هغه سيده او دریم چې ځان وته محتاج دا د ادری شریعت داردواري او دا د یونس علی السلام او دعا کې کوم د نشټري دې دې کې موئی نیدان خفیا اواز پټ قال زکریا علی السلام رب يرب زمان ادلته ماغه ذکر کوي یو आवाज پټو نیدان خفیا زم شر قال زکریا علی السلام رب يرب زمان انی بهشکه زه وهن العزم کمزور شوی دی اډو کې زمان, زمان انی وهن العزم بهشکه را سي دل دی اډو کې زمان تا کمزور دیه اډې کمزوری دي او ر راس اوپ شو سره ځما عشيبان د و د ګډه وال نه سر میپین شوې د بډه وال نهګوره ذکرال اسلام ګ نو یادئ چې ګې سپ شوره سر م سپین شو د بډه وال نه د ځکه چې سپینواله راځي نه دا د سر نه را شروع کي دا د سر نه لاسورو شو دا سه کته باندې راضي بیا نذک غسر اول زګر کو زکریا علی السلام چې الله سر مې د بډاوله نسپني شوې او درم شرطم ولم اكونو بيدعاء ا رب شقیا اني ما په بلن استابانه رب نا امید استا نا امید نیم الله تبر کو انکه ذاتي و اني بشکزا خيف تل موالیا يره گما په وارثانو چه رسو زمان دی وکانت امد اراتیو دبی بی زمان آخرن شانده فحب لیا کما تامل لدن کا دخبل تر اپنا ولیا دوست اللہ ولیا وارس وارس را لراکی یرسو نی چه مرعس والی زمان ویرسو آمیر اس پوالی من آل یاقوبا دی یاقوب علی السلام واجعلو آگرزی دلر رب ارب زمان رزی آدق ورشونا اللہ ورشونا اگرزی او حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام فرمائلو نانو معاشر الانبیاء منگا ڈلا دا انبیاء یو منگا ڈولے دا لانو رسو ما ترکنا صدقتن منگا سو میراس کے سو مالو او دینار اغا پریخن دی منگدغا سی زنا پریخن دی میراس کے ولی سی پریخو دری انبیاء السلام سچې په خودره دیناره نه لري پرې خودي د نان لري پرې خودن لري انما ورسول بشکه هغه پرې خودره کې دینن دین پرې خود دی فمن اخذاه چا چ واغسته اخذ به حزن وافيرن یو یلو ای سي چا چه دان بیا میره سوغاسته نه میره چه واغاسته خلو یی سی واغستا چقدی دین د بوهر روزلان روایتو ها چاغه مجد نبیین بارو تو الار کی ګرځیدو خلق ته ورشه د پیغمبر میره تقسیمی کی زن ل پکی سواله خلق ای گنه چتا مال دولت جو من دیکړی یی جماعت الا ن ټولګی ټولګی صحابه او تذکرہ د دین کوله اساری ناش تی ناش تی جو بارو وتر چرانه ماخره ولا بوهره ضلع انوارا ویل تکو سنو ویسه چالو وی خاله ټولګټلګټي ناشته تذکرې دین کول نو دې دغه وکنه د میراثو کنه تاسو وی چې مالی پیسې دل تک ویښلی بش د پیغمبر میراثو هغه دین دې <coughs> په دې وجبان فاینل ان انبیا عالم یو ورسو دینارن ولا درهمن زکام بیا له هم السلام او آدره هم آغانه ری پریخی و اینما ور رسو دین زکاقی دین پریخو دره دین پریخو سوگزان توارز دی پیغمبر وی قرآن سنتو دا دین دی زکاقی وجعلو اگرز اللہ ایر باق رسیح یادک ورشون منو تا اللہوی آوازو کن منو تاوی وحیو تاو کرده یا ذکرې یا ذکرلی سلام ان نه نو به شروکه ب شذره در کومونږ تعالله ب غلامن په یو لږ سره اسموو چېن به داغو یحیا لم نهجاالله نه د ګله منږ اغه من قبل او مخته د نسممي یا قال دی چاا قاله ذکراللی سلامه بیره به زما اننای کوونلی سررنګې بهشي د معه پااره غلا منک کانتېمررات او دبیبي زماقره نشان ده. وقد بالاغتو او یقن رسیدله د ماته من لې برې د بډال نه تی یا کم زورتیا قاله او الله کهذاله کوم دغسې به یا فرشت هم د کې به قاله ر به کاویلې درفته هوله یا چې داما بانې هن آسان دی ذکرال اسلامی بډااوله راته او کم زورت دا کم زورتیا کله املاغږېږ کله خپغږي د فرشتې ورتهوي وی. ویلی د رستا چې دا مابانې ساند وقد خلق تو کاوي قن تمما پیدا د من قابلو مخه دی ولم تکو شیاو او نوې تییسید قالووي ځکررياللی سلامه رب به زما اجاو ګځئ لی زماه پااره یو نشانه قالوي الله اوی فرشتې آیا توکانه قستا الله توقلې مننااس چې خبر به نه کې خلق سره سلاستا یالیالین درشپې سري یا تهپ روغ موټی او ا علی عمران کې ایام تیر شو یی ندرې شو ورځې فخرجان روتا علی قومه قفلت من المهرابه د کوډګینا فاوحاء اشاره وکيله مغیتا ان سبحو چې باکی بیان وای بوګرتاو اشیا سره ماخم نو الوی منګا یحییٰ د زکریا علی السلام دعا قبول کړه اولادم ول ورکو یحییٰ علی السلام اغل شو او موږ یحییٰ علی السلام ته وایو کړه یا یحیا چه یحیا دا دمر کلامو دا حضب دیخوا خوزیل کتاب واخل کتاب بقوا په مضبوطیا و او اول حکما اول کلو منگ اغطف و یاسو بی یا پا معصوموالکی زکی چابو تاوی رازا لوبی کون اغبیزا اللہ دیر پارنیم پیدا کرد او اسا معصوم بنی اخلو موطاڑی بی حالوی کس بی مبالغ بی او دا منزر ٹیم بی ادیو پلوالغو کیا لگیئی ها دارنگی ده مانزو وق بیره تراؤو تیم بیره آن سب کئی ده دکان پر ڈابا بناستی او جاکی بناستی بازار کې بناستی علاکه ده غوی خلو چه کم دن داب ہوئی سترکی گینا او آغا ویزا معصوم بالغ نولا او چاک وزکاة و بپاک والکی و کان تقی یاو ده فرزگار و برن احسان کون که بیوالده مور پلار سرا ولم یکون او نبیده جب بارن سرکشا از یانا فرمان و سلامن آسلامتی یا علیه پاق بانده یو ما پار بانده اولده چوزه گو و یو ما پار بانده موتو چمری با و یو ما پار بانده یو باسو چپورتا کیگی کی احیاج ونده وز کوریات کافل کتابی فدین صورت کی مریم مواقد مریم علیه السلامه ازین دبازد کل چدالا من احل کا دخل کورنا مکان شرقی آغاز مشرق تا یا غید بیت الله هم وئی فتح غزا ته په شنو د مین دونیم په خاک دا غی حجابا پردا پارسلنا نیرو له کومغای له ه دې تاروحنا استاد خپل فتمصل لها په شکل جوړ کدی تا بشرن سویا د بنی ادم روغه جبريل امین راغه په شکل د انسان باندې شکل د بنی عدم جوړه قالت انه به چکا اوزه په 나와ړ ما بیر رحمانه په مهربانه بچیا سره من قستان ان كنت تقیا کچری ته پرېزګار ته پرېزګار زما خال مراد ان وسلیبه اگال چي ته پرېزګار خکار داسي چي پرېزګار خو زما خال مراد ايامانه داشو کچری ته پرېزګار زما خال مراد وګورم مریم علی السلام د اولیاء کرامو کې د کرامت خاوند را او فرشته ججبله میله شکل په بنده کې راغله د اوتهنی شي د جبریلوکو د بندې کنی بیای چېخواله مراه او جبله مینو دادار سر نه خبر د وی فر ان نه انا به ش رسول او راې کې ستا د ستمه ل هله کې غلامه نه د کې یا د پاه در کمم تالی او لک پاک دا د ګور کممه او ګور په وا سره جببرلسه او ګوره اولای ورکورله. ل ه بالاله کې غلهمن ځکې یا داډیختخواړی یو بل وختې ککیږي نه دا ظاح دا درس کې کېږي او زمنږه هضرشي خوخورآ معله نهه جلله په خپل کتاب اظاهارحق کې دښ ظهت کول ل ه بالاله کې غلا من ځ کې یا غه دوره دا یو داه چې کلام کی حظب دی چې جبریل امین ووي زه الله په دی ډیوټیر رالی غللم تاته تا الله و ل اه بالاله کې غلامن ځکې یا چې تاله در کوه مع او لږ پاک ناغ خو دپې الله په دی ډیټای مکر کړی دا تا سر چا نه دی چا مقر کو دي الله مقر دی چا مقر دی چاله اولاد ورکوا چاله مور کوه چا دولت ورکوا دی چا مقر دی او یاد دا ل ه بالا کې غلامن ذکې د دیره پااره چې در کممات تاال ی و لک پا کو امین په دیې ډیټ مقرر دی, نمقرر دی دا الل طرف نه مخر دی زه کو ورته ووي یا دا چې دا د الله ووينا ده چې الله ووي ل اح بله کې غلا منځ کې یا د دیره پااره چې در کمم تااللی پاک سوال پات قاله و مریله اسلام السلام کووني سررنګې بهشي د مه پاه غلا من حالک ولا یم سسنی او ندره رسدل ماتا بشنن بنی آدم ولم اکو بغی یاو نمنا کارا قالوی فرشتی کزالک ام درس پاک بایتو قال رب کی ویلی درستا خوا علی یا داکار ما بنی حین آسان دی ولنجا له ادیر پاچو گرزو مدا ایتا لین ناسی پا پاد خلکو و رحمتا و رحمتی من ناترف دمگنا و کان امرنو دی داکار مغزی یا فیصل شوی داکار فیصل شوی مطلب ابو حيان اندلوسی بحر موحد کوي چې جبريل امین ناغه ادم مریم علی السلام نو کمیس په جیب کې پکې وکړو او هغه عیسی علی السلام د هغه په کې ډش بس صفه نور څه ته ضرورت چې دا چلو شو دا چلو شو مریم علی السلام دا چلو کو بس دا کسي هغه جګر کو دي نه الله وې فهم علا تو پس حمل انه او دی فانت بجاتو نذالل ابی د عمل سره مکان ق اوغضې بره برته په جال مقاو په سره وستله د در د د بجي اجز نهقلې او سانګې د کجرې خواته قاله ته د یالییتې حیف استعمالله دا متو چې مزو قبلله حذا مخک دی نه واکوتو اوزه منسی یاهره تیره ځو حرهتیرهوي نې منسی مع لا یه په والله لا یعرف اوورفه واللهیماې خده ووي چې زماړو تعریف نو شوي او زماړو زی کار نووي شوي ره تیران نه منسی یا سوال پیدا کېږي کی ح راې م ب نه غواړی م ب نه غواړی دنیا د تقلیب نه تنګ رالی ک چریستا پهوج باې دن بد نامږي نه بیا مرگ غړه ستا پوجبان دین بدنامیگی بیا مرگو اختیش وزدیزه که مریم علی السلام ولی مرگواری چا اغوی یا لیتنی قبل حاضا وکن تو نسیم منسیه دا سا وجوه دا غی وجو داوان چی دا مریم علی السلام بانده باحتان اولگی دا باحتان پوجبانده نا چی باحتان ما بانده اولگی نا دین بدنامیگی نزک مریم علی اسلامو عرضو چکم نردده پولا پا دیو جبانی زکوی واکوان تو نسیم مرنسیا چیوی زوحی رتیرا چی ما بانیو بختان لگینو الله چې زر ادو پی دا کڑنوی یا مڑوی پنادا ها پس وازو شدی تامینتا دیا لاند الله غینا اللہ چې چی مغم جنکی گا قج جال ربوکی پتا سرا گردول درفستا تا تا که لاندستانا سریع چینا فاکو شرکت نیو دو وا هو زیو ساندا الیک زانتا بجذع النخلۃ انسان گد کجری تو ساقت را پر یوزی با الیک تا تارو تبنجنیہ کجرد تاگا پردا س کو جوون لشر ورکوا الان دی وا ایو کا تا کجرد برا پر یوزی فاکولی پاسخراو شربی اسکا وقری خواعینا استرقی قلی فیم ما ترین پس کچری توینی من البشری دیو بنی آدم نہ احدن یو ک تاتا سو چې دا داکم زیکیو فا قول پسوایا اینی بشکما نصرتو منح تکر دال رحمان اید پادم روان بادشا سو من درو جی پلنو کل مالیو ما خبر مقنو ما دننوزی انسی یا بلکل وی مقنو متونو کې دا عبادتو خبر نکل دا غیر جنیول دی امات که چپ پاچکی دل دا عبادت ناری نه جرم دی هاوی کنا هاوی شیخ پری داخله پټه بهتری ده خوله پړه ساته چاته م وای چې غلې او بعد وی یا رپلانه دې دی نو ډېر خسرې دې نو خبان دا دې نر نر نر نر نو نری چا ده خود چا ده بدوري وای دا غړو سړې نه دا غړو شي نه لري چې وینره چا ده خود نری چا ربه دوري هغه جده خوم نه ده د بدو خنه ده فجده خوم چې ته خیروم نه رسې خو بس په ماره ولا غلې کېدل غواړی او قوکې بند بندول ن نهره چا د خو نه د چاره پدو هغه زو کې د کم خبرې نه کول روجا دا چې کم او وادهتو زه کاغ وي فان او کلللی م یو م انسی یا فت به نهدارعاددي بچې سره قام ق خپلته چې غیر ولو بچې سره غې کو ساه سره قاللوې دي د قومې وي. یا مریم ای مریم لقد جیتی خنان تارات لوکوش انفرییا پیوسید ناشنه سره ناشنه کرده یا وقت حارون ای خورد حارون ما کانا بو کمر اصوئین نو پل ارستان اکارا نو پلار پلاطا نو پلار استا سړې نه کارا وا ماکانتمو کې انو مورستبقي نه کارا لار مور پر ډېر خو فاشعرت له نه اشاره وکړه هغه بچی طرف ته چې دنه تاسو کې غیر وي کی فنکلمو سرنګي خبر به و من اچا سره کانا چی وی فلمه دې پزنګو کې سبي يا معصوم منګو سره څه خبرې کو سرو قال يسع السلام اني عبد الله بیشکا زو بند دا اللہ ام آتانی الکتاب راکی کتاب وجعلنی او به بمان نبی یا پیغمبر معلی من للخیر امام بیزاوی معلی من للخیر کې که دنیکو اگور دی, دی وی اینی عبد الله بند دا اللہ امام نمور باندی تو مت لگی دلی ری چاگیو تے خواد داکم زی کیو نبی اسلام وی دنه تاسو کې نه غاواز کو قال وی اسلام انی عبد الله زه بنده دا الله یم چې زه بنده دا الله یم خو زه ټیک ده نبی اسلام ځان ته نسبت کو چې زه الله پیدا کړم د الله بندېم نه غوې کړه ټیک ده خپلار نشته معلومی معلومیږي دا چې دا د الله بندر خو نه اوله منظال حرامیې چې پلارې نه نو داخل وی دا خو معلومن چرامی غونته نوثال سلام ورپې السلام ووي او د مور نه د تومتته د فقی دو د پار چ کمم پا دی خبره کوي سوی آطیل کتاب را به ما ته کتاب آل کتاب ماضی په ماه د مزارې راقیب الله ما ته کتاب وې کلو نوقطوه. ما ته به الله کتاب را کې ی ځکه الله چې نبوت ې نه حراامیانو تی نهوررکې نه زه حرامی نمه مالهله نهبوت را د مور د تومت دف چې کمم دی نوکړله کتاب ما ته به الله را کتاب او کتابو نه چې ورک الله ارامیانو تی نهورې رامی نیم وجهله ن نهبي او ما به پیغمبر وجالنی گردد یم مبارکان برکتنا کو سم مطلب خلق تبارد خبره کو اینه ما کو ته کمزه کی چیمزه واوسانی او کم بکیمه تا بالسلاته ومانزه صلاو زکاته په زکات ما دوم تهیا سو پر چس جندی یما نداځه کی وای قاضیانانو یو گور کنه او گور کن. او گورا. چاوی واوسانی بالسلاته و زکاته نغه ژوندې دي نغه حتی څه ژوندې دي لوی سبب زکات ورکوم نه کومه نال ته کې و شم زکات ورکې زکات چا لال ته کې ورکې ل دوی جواب او یو ځکه یو جواب یې دا دی علامه انرشاد رحمت الله علی فرمای چې دینه زندگی اعم تعارف مراد ده د دنیا زندگی چیز دنیا که سو پوری اما نموز بکوم و زکات پورکو ندین آحایات دنیاوی متعارف چکم دینو اغا مراد دا دانچه دا. اغا زیر کردن علت او بیا علام شبیر احمد اسمانی بحمد اللہ لی الزمی جواب کئی دا اغا جواب الزمی دی اغا وی منگ تا اسمان که در زکات مستحی کخوایا نمنگ بوای چه او زکاتو ملتا ورکن اغا بیا الزمی جواب کلی دی در دنیا سر تارک چې چی سالی سلام ہوی ما تا اللہ حکم دا منزو او دا زکات کل ری چی سپر دنیا که زیم و برن احسان کون که بیوالد تیمور سر و لمی جعلنی آنی کرزو لمزو جبارن جب ناکارا سرکشا شقییا بدبختا و سلامو سلامتی آلی یا ما بانی یا ما پار بانی اولیتو چی اوز مورا و یا ما پار بانی چمرنبا و یا ما پار بانی چې پورتا کولې شم حياجو انده ذالک ادا د ایصال السلام د کی زيده مریم ده قال الحق الذي عقب ان ارشته نی فیجلی پاک یم ترون شک ای ا قول الحق سوا کلمۃ اللہ کلمۃ هو تبیل شو ما کامل لله نریشته د پاران انی مناسب د پار د الله ا یتقذ اچون سیم ول دن مخلوق پہچاندا ولا سبحانه فاقیزاد دالاز شریکانونا اذا قضوه امران کلچ فیصلو کی دیوکار فا انما یقول له پس اوی اغکار تاکون شافع کون شیغا و ان اللہ الله ربی رب زماده و رب زماده و رب زماده و رب, رب, رب ستاثر فابدوه نباتو کی خاص داللہ هذا آسرات مستقیم دالار نگر فا اختلف الاغزابو پس اختلافو کا غدلو من بینهم اخطلاف اوکو اختلاف اوکو کو سال سلام تا ایلا ہوئی کارساز ورت اوئی نچاور تا بند اوئی نچاور تا نور سن اضبط اوئی فا اختلاف الاخضاب او من بیلی وویلون وس حلاکت تیلللذینا تا پار دا کسانو کفر او چکا فراندی من مشادیو بن عزویم دا حاضر دا غرزی لوئینا اسم او بیہیم سخب ووری دی وعب سر او سخب ووینی دي یو ما پارد بانده یا توننا چراشی منگتا لیکن الظالمون لیو ما لیکن ظالمان دن مرزی فی زلال مبین و گمرایخ کارکی دی عقیده ساتل و د دییسا سلام السلام دی ابن الله مدارک وی وی عقیده دییسا علیہ السلام دی ابن الله ساتل ونو فی زلال مبین کارک مرائیم و ز هم او یادي ی عمل حثرتتي دا اورض افسس نه ک نه اس خوزیل عملو په کمموکې چفیصللی شکار او همدی في قبللتین په ب پرووا کېدي و هم لامنون لا او د یاقین نه کوئ ان نه به شمنګ نههنونه ول عرضه ومن آسو کو آلی چپ زم کي ولی نه یورجاون او منږ تباوه په سکول شي وسکوورات کافل صورت کي یا په دې قران کې ابراهيم واقده ابراهيم عليه السلام انه بهشکه د ایکانه او د صديق النبيارشتني پیغمبر اس قال له ابيه فكم واخي چي بلار خپلتا يا بت ابلاره لم تعبدوا ولا عبادت كه ماده چاله اس نو چنو ريا واس ولا يفسرو او ني ولا يغني انش کمال ان کستانه شاده وي زري تکلیف يا بت ابلاره اینی قد جانی یقنن ما تراغل دا من العلم پویا ما آغا لمیاتی چن در کڑشی تاتا فتبینی نما پسیشا اہد کاؤ بخیم تاتا سراطن سوییا لار برابر پلارتوی ما پسیرا شا زبتاتا غلار سیو خیم یعبتی پلارا لا تابد شیطوان تابیداری مکور شیطان ان شیطوانا بیشک شیطان کان دیل الرحمنی د میره بان بادشاہ آسوی آنا فرمان او دا اللہ آنا فرمان دے او د ابراہیم علیہ السلام او واقعات مخم تیر شو چې پلارا ته منتا جولای غلو لے پخبو کی و لے پتکی رو گردو دے پتکی خاتر او عزتو کا ما اغای عزت پخور کمو میلاوا ابراہیم علیہ السلام نه نا نیا بطی پلارا اینی بیچ کدو اخافو یریک اما ایما سکا چو برسی کتا تا عذاب و نذاب و ا ترفر میره بان بادشانه فتاکونا پشیبتو لشیتوانه نپار شیطان ولی یا دوست قال او ابراهیم او پلار اراغی بن آیا مختالون که ای انتا توانا علیه تی نمدگارن زمانای ابراهیم ابراهیما لئی لم تانتای قسمد کتمنن شوی لارجمن نکا نخام خاطاب ولمان واجرنی پیزوام عملی دیر زمانا دا څه مسله را کیپلر مخالف شي دا څه مسله ها دا څه مسله را کیپلر هغه جداکيي ها ورته یو بده علماء संसार برکم نور په خلاف څوک دي اقارب او دوستان او خپلوان غوړنن په کلاسي اخ بډي وړي وړي بیا لار یې نو وا جوړنی یا پریځو ما ډېر زمانہ قالو ابراهيم عليه السلام سلام علي سلام دې زما سلام انت من نیبی سلام زت زمانه پتحفظ سرعی سرطو ام نززا سلامن علیق سلام دا بایی کاردستان خوی ابراهیم علیہ السلام وطوی ساستا فیرو زرچو زه چې مالکاستار به عربی درف پلنا انہو بشکده اللہ کانده بیما بان حفیه محروبان و آتا زلکم و ازار مستا سنا و ما او دا آغا چانا تدعونا چتا سره بلایم دون الله سوا د الله نه او د برابر پر م ربي رخل اسا کې دي شي الله کو نا يا اسا کې دي الله کو نا چې نه مزو په بل نه درخل شقي يا ناميد زه ما دا اميد دي چې الله نه سوال کوم الله به قبول ک فلما فسرك الايت ذلهم چې بي ز شر دين او ما دا و چانه عبادتونه چې دي عبادت کوم دون الله سوا د الله نه وَهَبْنَا لَهُ مِنْ غَايَاتِ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْبَلُ السَّلَامَ وَكُلَّا دَعَتْهُ الْجَنَّةُ غِرْدُلُ مُنْغَا نَبِيًّا وَبِغَمْبَرَان سُمِرَاوَلا أَچْرَاتُو هُنَاغَا آلَتْ أَنْبِيَارَتْ لَلُو وَوَهَبْنَا لَهُمْ أَوْرْكَ مُنْغَ دِي تَامِرُ رَحْمَتِنَا دَخْلَ مَرَبَانَيْنَا وَجَعَلْنَا أُغَرْزُ مُنْغَا لَهُمْ دِيرَ پَارَا لِسَانَ ولو درجاء مرتبا ولو ورقا وذكر يات كافل كتابي في قرآن كي موسى يا في سورة كي وقد موسى عليه السلام إنه بشكة دي كانه دي مخلصا چون چون کنشونا وكان رسول النبي او دي رسول او نبي ونع ديناه أو آزو كماند تامين جانب تور العيماني ده طرف ده حينا ده كوي تور وقرب ناو أو نزدو كماند زانسرا نجي يا ده طار درازو الهم وسر راز کو او حبنا له اور کمنګا غتا من رحمتنا ذاخ پر میرے بانینا قا اور داو السلام نبی یا پیغمبر و ذکر یاد کا فل کتابی و دی صورت کی اسماعیل واقد اسماعیل سلام انه بیشک دی کانو دے صادق الوعد رشتن کون کے روا دے کان رسولن رسول النبیا او دی رسول النبی وعدہ رشتن کون کے غضب ها تهلا ته تا تعالالو ما ته په خوب کې لیدلې چې تا تعالالو نو یو ستجدنی ان شاء الله ومن ما وته صبر ناکونه ومې هغه وعده یده وکانه یامره او دی چ حکم به او تعالو تابعدار پلتا بسلاته بمانزه او زکات په زکات وکانه عند ربه او دې پنی زره خپل مرضیه د غره شوونه واش کړي ات ګر فل کتاب او کتاب کې ادریس واقع ادریس علی السلام انه به شکه د کانو د صدیقن رښتنه نبی یا پیغمبر ور افانه او پرته کلمنګ د الهام مکان علیا هغه درجه اوچته دا درجه اوچته اوچتا دا نه چې اوچته کتابونو کې راځي و ادریس علی السلام او امین سره دوستانه و نغه جدیدا وی هغه سره دوستانه و وی ورته چیرې را د جنت سیل خراباندو کې تکانه وی هغه و چې ولینا و ځان سر واغسته ادریس علی السلام یې جنت تبو ته التوګر دې دا چا پیرار سیولې دل ډیر خوشاله شو نو ورته دې جزوس نمیره پاسې دو نه پنیه کس دن پری کولې د چا بارو ته جنت د گیټ نه نو ادریس السلام جبريل سلام توی چوي زمانه پانه پاتې شو وی ورش راولای په ټیناله پانه آرام راواغسته پخپل کالتکین نشته وی جبريل امين جر بس ولغ غيره از کنه په تاسر کو ما وعده پوره کړی په تاسر ز بارو وتم اوس غذن زمدا خزيره وی جبريل امين الله بس لچ يا خدایا ستاغه بنده کو چې کمنه جنت نه نوزي او سقر ان ته وي زيره زوراور د پريزه تي ني جنات کې پادشا نه جناتيانو در جامي گندي وس اغه جامي د جناتيانو گندي ویل تنهسته دا هاولې نو لکير کې فقيري بل خو چې سراشي نه غلطي پيري نه جوړ د کس روانه بس هغه بس کتاب کراغلي مکان نه دلته کې راغې ورفا او مکاننه دا دې کې مکان نه مراد زین نه دي چر دې نه مراد دی بلکې دې کې ته مراد هغه درجه ده يوسف عليه السلام ورته ویل انتم شرم مكانا شرم مكانا سب زینا کار کيه نه پچ کم نه شاهي محل نه يوسف عليه السلام او هغه کیناستو اوبيام غوي چې يوسف عليه السلام تاسو پناکار زده کيه نه نه درجم نه کرد اوس خبرم تاسو کړو دیزي کې واړفاانه او پرته کله منګوا مکان علییا او درجلوته او لاقللهنا دا کساندي ان عملله چې سان ک اللهلیم پهې بانې منن ابي نه چې پې غمبرانې من زورې ې آدم دا اوله دا دمل سلام و می مندا چا نه عمل نه د سوواره کردې منګامه او سره دنال اسلام نه او من زورې تي او دا او د ابراhimه اسلام نه اسرائیللس او د قوبل اسلام نه واممنده اچانا حدینا چنا بو ات ورکړو مونږه واشتبینا غوړ کړی مون اجازهت له علیهم کړي چې بیان نشې دی ته آیات الرحمانه آیتونه دې مهربان بادشاہ خر و پریوز سجدن پسې دی وبکیه او جړې دن کی و جالی دا الله کتاب هغه ته جړې ا حدیث کې مرাজি کړ چې قرآن نو استې شي نو د مؤمن دانه خره چې هغه جړا ور دي او که نه ور دي نشکل د جړا خو جوړ کی شایتون د عذاب اغیوان رو تیلی گی فخلافا پس پیدا شوم هم با دیم رستر دینا خلفن ناکار خلق ازوار سلاتا چی برباده کر بلنا سلات و مانه رو دعا دا بلنی عبدالنم نعباس رو دیرانه ہوئی اغا بلنا اغی برباده کرن وطاباو شهواتی تابی دارو کد خویشاتو پس اوفی القونا زر چیو دی بشی غیی اصدار سر کشی سره ایلا من مگر بج پیاسوکو تابا جتو بیویستا و آمنا یقینوکو و آمنا سوالحان آمال او کنیک فولائی کافز دا کسانی دخلون الجنتا داخلی کی بجنتا والعی زلمونہ زلمنکی دی سراشی آده ویزاری جنتی آدنو باچی دو سیدو اللتی آوا در رحمانو چوا دیکر دی میروا بانا بادشاہ بادو بندگانا فلسرہ بلغی پنالی دلو باندی انہو انہو بیشک دا جنت کانوادو دو وعده داغه ماتی یا کې دن کې زميره جنتر اجر يا وعده د الله تعالی اجر اينو بهشکه دا الله کانوادو دو وعده داغه ماتیا راتلن کې وعده چې کوم نه غرات دن یا ماتیا اوله معنا يو اسم فاعل معنا اتای اتي نو ماتیا مصدر شه یعنی اتین شه ینه الله اغواده راتلن کې نو ان بشک او بشکد الله کان وادو دا وردا او معتیات لنکی او کماتیه مصدر می میشن په معنی د مقبول به بیا زمیر جنت ته راجیدنو لا اسمعون دین او دی, دی بناوري پیه پای کی لا وان وی پیدې خبر الا سلام مگر سلام سلام والحمدلله رپا رزق قرآن دی ری پیه پای کی بوکل طالبانو یو تعالم لچاته په سو کله کسم چل دخراک مراک یانونو کلمې لوښې کله نه انور ته وسنګ چل یغې خوې شرم اخم شرم اخم بوګرتم واشي هر وخت مې لوي الای جنت تبارف ته مې لوي دانه جگنه بس په خوراک باندې شپراتی خو خوراک به هر وخت وی سم وخت لرته کیږي نه مې لويږي با تلکل جنت اللتی داغ جنت تین ورسو چوار کوئی منگا من عبادنا بندگان خلطا من آچاتا کانتا قیعا چوی فرزگار وسا این عجز دا فرشتو چې کم ننا ذکر کوئی نبی علیہ السلام جبریل امین تووی تا ار وقت ولو نه نداغی جواب او د فرشتو درات لو حکمت وما نتنزلو او نراکو زیر کو منگا الا بی امر رب بیک مگر په کم درسته باندې چې موږ تعالی جاتو کوي په یو څو نړۍ کې الله راز مونږه لاو دغی الله سره دی دغی الله لاله ما سو بینې دینه چې موږ له مونږ نه دی و ما خل فن اچ ورستري او ما په مه دی ان اختیار د دی او ما کان ربو کان درستان سی ایروون کې رب السماواته رب د اسمانونو او ارضی زمو کورې او ما بینه ما اچ په مه دی دوار فعبده وبعد که واخ از دا هوسته برا او کلک شاله عبادتې په عبادت دا باندې هل تعلمه آیاتو په جنيل او دغ عللا سمعا برابر صفاتو کې سو پی جنې چې دا چې د الله یو صفته غ مقلوب سره وي هیڅوک نشته وسا زواجر تخويفات او هغه بیانې اود صورت درې مېسا دا غی دویم او ما نتنز ظلم ایلا بی عمر ربک دیزن دریم ویسا دیکی زواجر تخویفات وی قول انسانو او ای انسان آئی زاما می تو آیا کلا چه مرشم دو لسوف او خراجو اخام خاضر برستیشم آ حیاجون دے اول آئی اس قول انسانو نه نا انسان دا غی جواب پران کوي آیا نا یدی انسان انا خلقناو چه بیشتک پیدا کردی منگا دی من قبلو مقردینا و فواه ب کا اوس قسم من دی پر ستاباندي ل ن شو دام چېخوا مخاره جمع کمدي او شیاطويناشيطانسممالهناو سرران دام بیا بهاضر کمدي حلهجه نهما چا پیره جانم نهجیسی یا سپور پهزنګونبانندېسممالنې نه بیا بر راپور ته کو منګه منکللی شي ین د هرې و ډې نه ی هم چې کم یو پهې کې اشا دو زی سخ دله الررحمن په میرببانه بعد شتی یا په سر کشی کې جوه یا ای یا پیاده لوکی او غار دره کی سرکشه کی څوک سرکشه او څوک دال لازه یتنا فرمانه ثم لنا نه نو بیا منګه عالم او پویګو بلذین او همچاري اول ازيات لیک دی بیا په داخله دلوکی سلی یا تا کی څوک او جهنم تا د داخله دو برابر دی و ام منکم نشتر پتا سوکے اللہ وار دوها مگر تیرے دوی پا جہنم دی کان آلارا بکا دا پر افستا حتمن ری حت من مقضی دا وادا فیصل شوی جخان مخاب تیری گی ثم من و نجی زکان دا پولی سرات و جہنم پا خیٹ دا پاس دا ری نا پا دیبانی با ار سوک تیری سوک دا برق پشانتی سوک د سلی پشانتی سوک دا سی دا دا او سوک چې کوم دی هغه بدیر دغې ا سوک ودازی چې غي بنیش ته ری ده ځکه خو د جهنم د خېټه راځه پروت ده انا یو سوک هغه ته ویرا پولیس لار چې ده د توره ته ری ده او دوبونه وبونه نرمره نیوختنه نریرا ویخه نه یو بلته ولکا زمنګ نیاچې د نو په چشمو کې هم څه نیوی اخه لوې لار نو وینې پکې یو خپل خار پرې ټک لري نه چې توره نه تیرې شو او یوختنه ناراج شو خو دې خو به نه ستېنو اا اوله ته یې اسړیا وي مونږ نه خوا غنم دړي غمغو خسته ته د خوایو کنه ها نو د ور دي انا الله وي دا فیصله چې په با باندې به ارڅو کړی ثم ننجلذین اتقوا بیا بچ کو مونږه کا سان چې ریږي د الله نه ونظر الظالمين اضربو دم من ظالمان فيها بدار جهنم كجسي ينسكور فلم مخربي بس ويزاتتلا زجر پر اعراض القران دا شو دالر کتابنا مخلي اگي تزورن وركي ويزاتتلا عليهم اکلچ بیانون شدیت آیاتنا نشانه زمنگا بینات خکارا آیاتنا زمنگا خکار خکارا قال الذين ويا فروج كفروج کافران للذین کسانتا امن جمع من عندي اي الفريقين كم يودلا خير مقامن مقاما فزيكه واسن نديا او خس تر پدلا کي من قرن قبلهم ما لدينا من قرن بيلي تفي بي دنياوي مخي ايات زجر پين قرض کور اعز از پلان ورکو ديجه کي تفي بي دنياوي 40 ڈالر کتاب خلاف کړ دي الي انجام وګوري وقال كم اهلكنا من هلاك الذين من قالوا ما كردينا من قرن بيڑے هم چاغي احسنو زیات خیستو اساسن په سامان کې وره یاو په ډول کې یعنی په خایس کې قل او پیغمبر من کا نا کې فل یم نو زیاتې کړی له الرحمن او دلامه ربان بادشاہ مد په زیاتو لسرق څه مطلب الا مولت ولور کی په مولت ور کول سره فلي يم دو دان مولت ور کی له الرحمان دل مهربانه بادشاہ مد دا په مولت ور کول سره يا قلوه پیغمبر الرحمن كانه سوچي في الذلاله پیغمبر هي کی فلي يم دو نور باخي له الرحمانو دل مهربانه بادشاہ مد دا پرخل سره عذاب کی, کی وچ کم نه نداء کوي حتا تر دې pore zarao کله چویني ما سو يعذونا چې دی سره وعده کول شي ايم العذاب يا عذاب دي ويمس یا قیامت دی. دنیا کې بلې عذاب ور یا يا په قیامت فسيعلمون فزر چ په بشدي من هو سوق ده شر ناکارا مكانن بدرجه کې واذعف جندا سوق ده ناکارا سوق ده کوم ور په دلا کې پته بولې قیامت ويزيد الله الذين او زیاتی الله کسانوله ا احته ده او چېلارې مندرې دا دا حمتول بهقییاو سالیحتات پاتې شویننی کې خیرون غرددي ان درربې کا پهنیز درف ستا باندې سوون به بدله کې و خیرن غورې مرد ده او په نتیجه کې فرهتل لځې آیاته پیژنیکس کا فرهچین کارو کو به آیاې نه د کتاب زمنږ نه و قاله لو ته خامخارا کول باشی ما تا مال مال و ولد او اولاد مال با مال او اولاد و نور مرا کولشی عاص ابن وایلی و مشرکو دسر حبا بین ارط رضی اللہ و مزدوری کلو صحابی نمزدوری تی گختا ناغی نو نور کولا او مزدوری نبی علیہ السلام فرمایی چه خوالای نیو و چشوی چه دل مزدور ورکی چاغه مالک مزدور له مزدوری ورکيو د خولې د وچې دوه دو مطلب دا دی دو 2000 ولا ورکې 2000 ځکه هغه مظلوم دی او هغه خېده وکړ ته بې راضی نه هاشم نیوال ته مال مزدوری خپل علاقه نه غوي یره داسوک چې د پیغمبر نه انکار وکړه اندل په ارکم هغه وس شي کته مړ شه بیاج وندې شه نو امځه انکار نه کو ناغه وي خځاو بیا م ژوند دي کېګم اسب نی ویل هغه مشرک وي بی ااو وېځه کې بیا ژوند دي کېګم نلته بدله درکمه الته بدله د مال درکم بیا کنه پیس الله وي خا خا, خا وګور دې مشرک کافرت دیسې چې مال او مال اولاد را کولې شلته اتول على غیب او یشتلکی پر یو ام اتخذ کن اغستر عند الرحمانی د مهربان بادشاہ سره عہد او وعده ها ري الله سر د کلله دا سنه ده سكت زر چېکو منګ معسو قوللو چ مدونا مدوله او زیات په کو من دله منلهذا د ظ نه مد دا په جالو سره او اولو منګ پې به شمون می راس کېوالومون مع غسو قوللو چدي تینا او ديني ولدي من دون الله سواد اللانا آلهة تنمدگاران لأكونو نديرا پاچشي لهم ديرا پار عزة سبب د عزت اولي اكرام ترامدد شوي ندير سوچا منگ بده سر عزت منيو اللووينة كاللا دا سندا سي اكفرونا زرچن کار بوك دي بي عبادته بي عبادت دا دينا ويكونونا اوشي بداولي اكرام عليهم دا فارد دا دي ازويد دا دشمنان ودل تخويز زمنګ دوستان بی آ او زمنګې د آرمان او دی چې کمنی نو دهغې په نومونو وررکې سامان اول تعالله دشمنان بیاوګردي علمته راتنې تر ګتلې اننا به ش منګار سر نه شیوي نه راې د شیطان الل کاف نه په کا پیرانوبانډې ته او ز هم چې تیې ورکې دی ته په تیزی ورکول سره چبه وله وررکېشابه نه د غزی ته لشابه نه د غتلل شکار به تی رکې ول. فلا تعجل علیم پهستلووار مکوو پهې بانې ان لَهُمْ او دوله ب ش شماره منږدي لر دا په شمارهلو سره یو ماپار بانې ناشر لمت تققیه چې را جو موکمونږه فرزګاران لر رحمانې میره بابانه بایا ته دا سوواره سواره به یخجر دخبر نهپاسې سرلي بو ولارې ا دار دنیا سره اړوي خراس نه جتا ته بسملي نیک بدر رسول تلکه وانا سوق او ا اوبليګمنګ مجرمين ال جہنم ما جہنم ته وردا ته گی جہنميان متګي د کس چکم ګمن ميدان معاشرت است او جہنم ته بيولې لا يملکو ن شفاعه طاقت منري شفاعت کوله الا من مغرا سو کو اتخذا کني ولدا عند الرحمن مهربان باد چا سره عهد اذن اذن ودا اللہ کے الہ بشپارس کو الرحمن اگستر میرے بہن بادشاہ نی ولدم میرے بہن بادشاہ ولدا مخلوق بشان دولت لقد جیتم یقینن تاثرات لو کو شین ادہ و یوکار ل وی شرہ تکاد السماواتو نزدیچ اسمانو نائے تفطر ناصر شی منه دو وجردی خبرنا چوی اللہ سرن ای باندی دور نو نہ کار خبردا اسمان اوچوي و تن شق الارضو سریش زمکا و تخیر الجبالو او تکری تکریش غرون حد دا پا تکری تکری که دو دا دا شرق خبره لئی دمر ناکار دا چسمان سریش زمکو اوچو او یا دا غرون تکری تکریش دمر دا شرق دا خبر ناکار ان داو دا, دا دی وجنا چی دیرا بلی لرحمن ای میرو بانبادشا سره ولده مخلق بشان دا ولد وما ينبغي لنا مناسب للرحمن مېربانه بادشاہ لره آیت تقزا چی اونېسي ولدا مخلوق پشان ډول ات ان كل نريدا ټول مناسب کو په سماواته چاسمان کې دی ولر دې پنما کړي الا عتر الرحمن مگر راځي به مېربانه بادشاہ تاواد غلامان عبد عاتبدار عبد عابندگان ودلتا به بندگان دي لقد آساهم يقنن را کر دي وراقر کر دي پهلا خبالكي وعدهم مشمار لدي للا عدا بشمار لسران وكلهم آتهم او دعا طول الله زبال الله تا يوم القيامة ورقامت بان فردا يوازي